ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وامحفظا لكتابك لك الحمد يا اله العالمين على ما جعلتنا من امه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نسالك ان تحيينا على لا اله الا الله وان امتنا فامتنا عليها وبعثنا عليها واحشرنا عليها وادخلنا جنتك عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتاك وقلبه سليم يا رب العالمين اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما صدق رسول الله جماعه الدارشبنا نوكيمي دال پر اي تموس تون ناد وزدويم پراف me vlerësimin e islamit dhitorin le që shkavit këtunit këtunit përdu të mjabajt havalen të ati së ka i dënjohet përdu të mjabajt havalen e ka në tipër të të kfa pak e subhalla Allah nëtë vërthet në rrugë prej odhallarve i cili mirret në shkencën e vet me me me ditur me me lëndën e vet çej jeven edhe i jap Allahu xhalla xalaluhu i mirë të gatë e jeton 90 vjet me vartet 90 vjet pa qi ka më sqegur sa faja jon sa islami e ka vlerësu diturinë ne po ja kushtojmë ramazanja katra pesë në dhe të thëtë se në shumë pak dhe të nësojmë prejksoj, pëse shumë pak dhe të folim, shumë pak ne dhe të folim, shumë pak dhe të mahat men, edhe ma pak dhe të mahat men, pak dhe të mahat men, edhe ma pak dhe të hjenë praktik, e kur të ashtifës se, se shumë pak. Një njeri prej qitetit Basra, qitetit Basra është në rakë, Ka pasenin Hasan, gjemoti i heherë shëmë gjami, edhe të rritë dhëtë të mësojnë të njërzë dhëtë të ingu e emën atektive. Hasan Ulbasri, ashtu e ka më emën, Hasan Ulbasri e mba në më emën e venit. Ka qenë prej ebliave të mëdaj, ka qenë prej njëzëve dashur të Allahu Zhele Zhelelu. Ka qenë djetarë shumë i madhë i rangit e buanifës, i rangit shafiutë i rangit Ahmed ibn Hanbelit, i rangit Sufjanit, i Malikit, i Bukharijet, i Muslimit, e tjerë, dhe Azaliut, Hasanul Basri, ishte ki njeri shumë njeri i dashur të Allahu, gjëllë dhe gjelalu. Kurës janë gjëmote halak të, për më ju njëftua dhe ma mirë me këtë, për jasë spjegojë një një njërë, jetë vogëlë të së dhe më doko se në këtë gjami e kam spjegu në herë, në Gjermania kam spjegu së me e di, për më doko se dhe këtu Ka një herë, janë nga fletë, ka një herë, janë nga fletë, mirë po, ato pëse janë të mëjë, pëse kur ti të razojsh pi gafletit të adhin falemina, për qëtë, zbonë të vogli, bonë halamat mëjë se si shka jë. Nisë një herë me shku me një vend të do shokë mi bozi e re, ju ka thonë shokë vëhet një pak ju të para, ju zonë lë. Kanë hetë shokët edhe ke analë për një punë në vetë që burin ka një herë analë në rrugë A nisë me në vazhdim shokët me i zonë Ka arme një venë ku darë në rrugët Këta a thu Në gjatë kanë shku, a në shmajt kanë shku Kujdi Dëfmi dëvogli si që do që bëfalën nga të neve Po luishin, ati me ato fejra këtë e veta Tha, o quna Selam alikum Dhe, Alikum selam në fëndi Tha, a i patë dë burra ka shkun A i patë dë burra Tha njoni. Tha jo. Si kimi pa. Po isht vot mos mi pa, do ishin tu lut ndull griç, si kimi pa. Tha po t kallzojm tha si ti na kallzojish diçka. Hoje ka pa me shal, me jibë si çerajër er, me make-up. Po t kallzojm ka ka shkollë ditën da ka si na mësoj si na kallzojish diçka. Tha s'ka dju kallzojëni juve? Tha kallzojë në skafat tës bija jote. Tha ha bukë. Asal el bahri, asal ha bukë. Për mirë, për ajë që bukë, thë. Tha, ku fleti? Tha, unë e të fa, kam shtrojt e shpija, thë apak, për së qikë shtrojt një ashtike, kam edhe mlionë apak, flet. Tha, shka vej, me shka vejshës. Tha, po, qështu qështu për më shqipni? A i gjalli vogelën, në në vetë qështu tha, kështu tha, hoqë, thë, shka të dujsh vesh? Shka të dujsh ha, këtë dujsh flinë? Tha, është me ranësi me qenë mëslimani mirë. Me qenë njeri. Tha, e diën e këta vetë. Tha, dhe shokët e tu pra gjoj vetë. <laughs> masi ti për e dish e vetë. Tha. Gjoj e ullën pra ka kanë shku shokët e tu vetë. Ka thonë Hasenul Basri, masësa i njarje që i ka ndodhën rrugështu, e ka shkrujt vetaj këtë edhe ka thonë se unë shumë ulema kam pasë shumë kanë mësu. Shumë djetarë më kanë mësu muë, edhe njëtë në rrug e kam pas hoq dhe thët edhe hajn kam su dishta edhe atësullin e kashti në rongin e hojallarve vetë të shka kamonë mësim prej ativ e rësullullar e s.a. ka thon el hikme të dalë të lmuqmin e i nëma wajgjadeha akabaha hikmeti, dituria, urësit janë rrugë e muslimonit ndërët ku i të gjojsh merë mëse zgerë ndërët ku i të gjojsh kush të kazu e rrugën e drejtë nëre, mësë këshirë njëri kië Hasanër Basri e ka fol në fjallimet të cilën nësante po fillojmë dërësim ton e dhënë ju zënë umidadu lë ulema i bidima i shuhada fa ju rëgjëh umidadu lë ulema ala adima i shuhada jo me lë qijame, është fjallëa për ditën e qijametin në natë e tëkam hadisim këtë hadisë e tëkam mirë për shka këtë kohës në gushtë ka në natë dëpunësën për i flot Kujullon notën qëtër më plëthu më botë aman. Tha Allahu Gjelle Gjelluhu i modë ditën e kiametit në gjirën e shkrimtarve edhe gjakin e shohedave. I modë në peshë. Kusë venë maran? A në gjira sa kanë shkrujt djetarë, a gjakin shohedave, kusë venë maran? Njoni a kanë djetarë, ka shkrujt dhibraë njoni ka vdek shëhit, ka dërgjat atë boja e këti, në gjira e këti venë marën, a gjaki shëhitit a thonë hasërë lë basëri në gjira e ulema dhe në esër venë marën se gjaki shëhetavë në të rezit në peshen peshojnë allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shënuhu qëka të dash me në thonë se në gjira paguot në esër mashtrejnë se gjaki shëhitit ندعو برحمه الله جل جلاله ومشهم سجاكم شهيد ابن مبعودي رضي الله تعالى عنه صحابي انغشت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ايفا نيري فوجل ايفا نيري رندم مشندت اي هوب تقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونكون خلافته ذاتيه كاشول العراق مياو مزو نيرزله مسلمين مياو مزو نيرزله اسلامين e ka thon Bagdad, Kufa, Basra. Edhe ja ka dhon një letër të vogël me veti. Ibn Masudi ka thënë shumë i i, i i i i do i dobi dobat me shondet, edhe me trup i vogël. Mir po, çikish me veti, ç bante deturin me veti, hasbi Allahu anhu ja shkruajte me një letër, aty me njerëzve që po e pritin aty valies ajejt, sa ba'tu lakum bi ummetin ta kam dërgu një umet. Një popull, do të thotë se këtë djetar, i cili poven një rak, me javës pjegu islami njërzve, vlenë sa një popull. Qëka ka thonë? Alejkum bile ilmi qabla e njërfa, nga një rini në zonësa, studentat fakultetit, në zonësa shkollave të mesme, nga një mas shkentës sa si angrejt shkentëtarët kështu ka thoni brime shudin 1415 vit i ka kjo fjalli folë e thonë në gjem nga një mas biturijet sa si kangrejt zotit djetarët se ta një mos s'keni ku me mor ske, si më s'ket djetarë s'keni ku me mor edhe me dasht ka thonë foo ledhijin e fsi i biedih Le vadun në rëjjalun kutilu shuheda, anë ju hëshëru u lëma, li maja raunë min karametihim. Po bajbe, në zotin që shpirë të ima shëndorën e ati, kur dalmi para Allahut në esër, kejt gjemë që ka kanë dhek shëhida në për lufta. Kanë dëshiren që zotit t'i këtë në gjallë prej to, kësa ditë jo shëhida shuheda, po djetar t'i kishë në gjallë. Jo në tabori në shohedave, po në tabori në ulemave me në gjallë. Po pësë kësto, kur të shopin se Allahu gjëllë në gjëleluhu, shfarë respekti edhe shfarë nderi, ditën e gjikim i gjuka pregadit ulemave. Thojin, o zërë, në kishen gjallë edhe neve me ato. Ana më doket, dhisa nota, punë në shëhidit e kimi tek bëgji, bëgji gjane gjatë kush, kushan shajtë që thonë të prapë për shahitin një fjallë po e folim shka së ke një folë të rishti që thonë jugë faru lish shahidi kullu dhëmbin adab dhejmë shahidi moment kur të hajë plumin atajin e shpatës edhe të idale shpirtin lukë në atë moment allahu gjelle gjelalu huja fal qka kajuna veç borġin veç asja fal nuk ja fal borġin që mëse borġin se fal Allahu Zhelle Zhelelu ka thonë, unë së përzinën punë të huja. Këjusha ka pas, kemi i dhonë pare që tërkuj, ajë qetri i lip, ajë hake atia, unë së përzina, ajë lip, ajë, ajë punë ati, me muëshka ka pas, të une i ka shëhidi kejt atë faluna. Borë gjënë se një fali për shka kësia lipin qëja. Ajë astan punë e emë, unë nuk përzina ati. A pas shëhidin, Allahu Zhelle Zhelelu ka thonë, ulemat, kët ditën e kiametit ka në qef me unë gjall ulema në taburin e ulemave për shka këse zote gjelë në gjelalu u djetarët, po i respektoj ka po i nderoj ka, po i ngrit ka ditën e kiametit ma shumë se shdo ka pra islami me ketë, shka, shka ashtu dasht me na thonë që sa nëtë që po folim ashtu dasht neve me na trezu pre i gjumit që të ngasmi mas shkollimit të ngasmi mas arsimit me hapat mënëj, të mësoj më shkencët ti mësojmë të gjitha shkensat me në numërin një landën e besimit edhe varë këte po shkensat me të cilën ndërtojt kjo bot edhe fitohet tjerat që të shkojmë popu i tjerë në kemi shumë dertë në kemi shumë halë në duhet me izonë në arë popu i tjerët anë e ashë mërzi e mo me i kalu ma me i kalu ma be a gjitë be a gjitë mërzi e madhe po prapë si shqyemi, këshi, se i të vazhdojmë që shtu që shqemi do të shqemi më përkëshi si të vazhdojmë që shtu të shemi, do të jemi halamat këshi, edhe ma mas prej qenëve se sa jemi. Fa inna ahadukum lemnjulet alima, ka thoni bërnë mes'udi, kur kush piju vë vëbura nuk linë djetarë, kështu ka thëmë, inna me l'ilmu bët të allum, dhitoria miret me të mësume, inna me l'ilmu bët të allum, qëka ne ka s'pigu me ketë kinjeri ndeshëm radi Allahu anhu edhe në mësë kërë t'hinin me gjlisë kërë t'hinin nërbura kërë gjohë mësë bani qëtër sen kërë a ke mësuhu di shka jo shuj se innëme le ilmu lejnë se ahadun ju le do alima kërë kush nuk lindë i ditur pra si mësë t'ishe shkollu kemetë së kërë kërë kërë kërë kërë kërë lindë qashtu i e veç në mëni dalim i e majmarë k me një dalimi ma shumë ki e kile, ma shumë ki e boj, ama s'ka dhitori pëmësim, se këta e transmiton e buhurejra, prajë Rasullullahi të alësërratu sëram, ka thonë, innemë l'ilmu bit të hallum, dhitori a bat me të mëmësim, u al'ilmu bit të hallum, ka thonë, a butësit edhe urësit e njerit, a rrihen duke nga, duke kontribume u boj butë, Wa innema sabur u bit të sabur Sabri ash duke e qu vetër me bo sabër Wa innema shëgja atu bit të shëgjo Trimnia ash duke punu pun trimash Njoni atë tëtë mundët mu bo trim Mundët mu bo trim Njoni atë trim mundët mu shëndru në tëtë Qishë bëhet të këpun këtu? Ne kemi di që trimat, lindin trimat, sa shë e vërtit Edhe të utri mundët mu shëndru në trim qish, qish mundët tu që mu shëndru në trim në gjale kje i ka 7 kg trupin e ma 7 kg zaif edhe ushimin e do për të e kimi therë për dhe që ka meneve pëse i e kështu ti jam zaif që të shëtu valet shka hatë e shpia po valet di e me e këndi të i ha qëtë i me këshka ta ha në silë ma ndrojnë në dard po shka hati në silë hasë veqa me gjizë për dard gjizë me speta a mirë ha një pra në të ndrojnë e ja grahim në mishë me arra me mjolë të një japëm me hongër edhe që si pula taz dhe qokza ama edhe një punë qëtër ja pojmë ti cëllën punë ja pojmë i japëm edhe disa hekra me ingrejt përpet e me lujt me ta dhe disa hekra një dit dit e matronet, dit e matronet, dit e matron kur ta shof me një dit e iza efti i po ingrejnë 300 kg apo baka ma i forët se shka ke e kjo, pra kjo në fizike e në trim niksë Njoni thot kështu Nëtën si të erotë o gjepeni Runa zë Mësë me pas kusë me më qitë nuk borë për muë E velin kejt e bajin të shpia Në ditë njëri. që ki njerin Që qiki? që ki që, që që ki shka Këjt shpia një a velin e dhe zguzon me livrit sh... Nga shpia së këti e blen njoni një shpia E dhe bërët ku ishi Me qatë qka ka arë dhe i rivi Ajë njoni shka me kona i qetri edhe mizat duhet me, me, me viz me hinu bortati, të lashe e modhe, edhe bojnë shoqni këto, ka dal, ka dal, për një kodë shkurt, edhe kje e rifi për në përmet këti ishë ndrodhën trim, e ka ushtru me bort trim ki qetri, pra, me ushtrime, me ushtrime, edhe butësia ushtru me u bort i but, dituria duhet me ushtruani me u bort djetar, trimnia duhet me ushtruani me u bort trim, që duhet në gjamija disa të uca kashti, rastat, Luna zop me krizën italiane e madhe. Siçi do në xhamin që do, do tutet, hall boj luf. Pse këto? Pse këto? Pse këto? E ç'shtej ai s'ka pse më e ka qalu trừmin, konsiderohen për njerëz me shkatutën. S'ka pse më e ka qalu trừmin kur kur djege, kur kur kriza ka kom, kur kriza ka vësht, kur të mirët nona na për kom, kur të mirë ndër i motra na për kom, kur të mirë ndër i reh na për kom atëherë ndrojnë raportët këjtë, vetëm këtina në islami thojmë, u shtrimi general, u shtrimi shumë i shpejtë, u shtrimi i, i me një herëshëmë, ama edhe kadal, kadal, mu i të shë mu bëtë trimë si pëdushë. Qem shëshënën mu e për thomë, edhe unë e qatë trimënoj që i përmitis shërit drek, hëtë, ndrek, hëtë, edhe ishë nuk të të shënë. Fa inë nëhu, la, la ahadu një u, ledu alima, o nëna më e ulmi me të arsimi pra di teoria është me të mësuhme në kongresin e mbajtur muslimanëve në kohën e Omerit Abdulazizit 3 shekuj më së mëngamirët që ka mbajtur ky kongres në Bagdad kemi ka dhënë moti se bahraini e ka çuari delegat 19 veçar në kongres e jo mos ritur i mitur mi i vogël në kongres, delegat, një më dhe të veqar. Khalifja, kure ka paket sa rëk, e thënë, ti pikaj, insha Allah, në kongres, tu lemove, ti pikaj, insha Allah, esan, esan, vali esan, hasko, Se, e thënë, në në minë bahrej, e thënë, mu më kanë që ajë valjeti i bahrejnit. E thënë, irgjejë, e thënë, bërë asë bërë asë bërë në më në më në në më në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Tha, ja, mirel muminin, oti që sëndon një shtetë me 20.000 km 4 orë, prej në kin e në brigjët e verit së ponjës, kejt ashtë nër kontrolën tone. Tha, për du me të thonë di shka për se di sa vlerë, tha ur në. Tha, le u kenë lë emru bi sinni, lara ejtu, fisheri, i men hua e sin në mingë. Tha, me qenë se kjo punë me vitë ka në pra, në rrugë pashë, ma plakë se ti, pëse sulën vend të në ta në ta? të alë në rrug, plësë kishë ma plështë si të ti, pëse si ki pru mi ullëve në tanë këto, tha, inë oh, in në mel marë, o, be asë garej, hilaj, kullu mërej në rëhnën, bimale dhej, tha, njeri ashtë njeri, me dicopat voglë atë mishit, ku shena të dicopa, zemra e ti, edhe gjuhë ha e ti, me të digjonë, a tha, ka marë në gongres, du, ka marë me vite, tha, ti pëmë qatë voglë, O xhalif ya musliman ve delegatëve këtë i ka thon, një di fjalë shumë me rëndësi historia i ka shënu, ka thon ta ulem ya ja, fata ja, feliis el mar'u yuladu alima. Ka thon msoni oburra se kur kush nuk lini lindun. Ha? Msoni oburra, apchunin e vogël e ka marr, e ka ulën karriken e vet. Insaaf e ka marr, e ka ulën karriken e vet. Kështu pra Islami e konsideron detyrin edhe dietarin. Fash me rëndësi ta hashiri. Sa është më rënësi sa i vogël, asni ka shonë është më rënësi vlera dhe shkenta, aftësi, shkentore të ati, vetëm këto i shqyqonaj. Ibni Abasi, radiallahu anhuma, islamologu ma madh, i madhë, masë Muhammed Mustafa s.a.s., komentatorin ma i puqishëm i kurani kërimit, ka sonë të, të dhakuru ilmin ba'da lejletin ahabbu i lejëmin i hjaiha. E thonë, orë, një piesë prej natës, me le dhudishka, ma dëshpirti, ma shumë, se tëla natër më u falë. Me e morë një qëtapë, një liber, me le dhudishka, një piesë prej natës, ma shumë ma kojtët, se me u falë tëla natër. Se me u falë tëla natër në padituri, nuk kanë regullë. Po me mësunë gjimës nëte e mu falja një orë, ka në më mirë pra. Me lezu gjithë nëte, gjimës nëte e mu falja një orë, ka në më mirë, se mu faljë gjithë nëte në espedi që ka jetë u bo. Prapë, një hadisë shkurt, Hasanul Basri, Rahmetullahi Ali, e ka komentu, ka narë një grupë njërë zë kanë vetë, ja Hasan, A më në ispjegon ajetina Allahu Jelle Jelaluhu Rabbana atina Fid-dunja hasana Wa fil-akhirati hasana Komentonaj Ka thonë po më njëher Bismillahirrahmanirrahim Allahu ka thonë Jelle Jelaluhu Rabbana atina Fid-dunja hasana E ka këptimin o zët Në ketë botë banë Nëjt mundër të dhibë Ana të mira, pra të mirat e kësa i bote në këta jetë janë për qëllim, ilmi është për qëllim, diturija. Rabbena atina fit dunja hasana, atina fit dunja ilma, atë kuptime ka. O zërë, ana i të mirat e kësa i bote, e cëllot kanë në mira të mirat e kësa i bote, si të dimna, si të bom i djetarë, si të ngasmi maziturijës, i pa mi fitu të mirat e kësa i dunjua. O fil a akhirat e hasana, a thonë, even të mirat e ahiratit, a gjitë djetë. Aje ska shumë mabet, ska me lod kokën. Të mirat e ahiret e xhallë zlaluliyan, xhapi i par i muslimonit kur të kalojeën në avirve xhennetit. Nisë të mirat çati të asaj vote, edhe moh kur nuk thosën. Çati fillojnë edhe kur nuk thosën. Por çat një o prej këtyve ulemave që kanë edhe dituri shumë edhe art shumë, ka thonë. Iyyakum timier tiu Si ti thojë dikush prej Juve vertet se ke dunjë bravo mua. Çfarë ka thonë? Mosu më hashtroni, më ke dunjë më i thon vertet bravo mua kur ta bani një punë të madhe. Ta thon vesh më një herë. Vesh në harë. Kur të hinë në xhenet, vesh sa ta citni hapin e formën na derës, aty thuni bravo mua se aty s'ja si vjen kurkush për të madhe, se zoti më bravo ti. Çfarë ka thonë? Zoti më bravo ti. Si ta bish punën? si të bishë munë në gjennet me një. Ka thënë, rabbena, ajëtina fi të dunja hësënë, ozënë në dunjohënë të mira, bëna e të mundër të dimë. Rabbena, ozënë filë akherët i hësënë, bëna e neve të mira të dunjohënë të ahiret i nësibë, do me thënë hirja në gjennet, e mosit ishë gjennet të në vinë qërat kejtë, vërgë, jo bashkejtë. Jo bashkejtë, të mirët e gjennetit. G kejtë mira të dërëgjatit mi shfrizu. Ska mundësi. Përshka këse edhe haqe është me grada. Allah hasë bil amel, si pas punëve të mira. Si pas Allah hasëve të dërëgjatit takua. Si pas gradëve të frigës që ke pas në Allah. Në gjennet po, ama jënë gradat më të lartë të të thijë. Ka thonë el gjennet u mjet u dërëgjat. Gjennet i ka një qinë gradë. E dëna ha... Me vogla, me ulta, sa dhëtë herë botave shpërtije. Po a gjemë anën, sërma a gjemë, në gjënetë pë gjënetë, e, e ka emnin firdevësul ala, rësullullaj në kam sumë në ka edhugu, ka thonë, kërti soni zotit, o, oh, zotë, muë, e familjen, nonën, babën, shokë, gjëmatin temë, musliman, ka janë, jan, ka shjanë, gjënetul firdevës, shtinë, ka thonë, cek një ame emën, Çakne me Emen, thuj oh Zot, ti ket jannet po duhem. Mos e çakni me Emen e pa pun. Çakne me Emen edhe veproni. Çaknia me Emen ti ket jannet për ju edhe veproni. Disa njerëz për të cilët nuk dim shumë për emën e të ative, a ma dim për vej për të ative shumë. Njerës ka kanë pasë urëcit veçanta, me një fjalë kanë pasë diturit veçant, zgjeruar shumë, i kanë pëjtë ka thënë, ejjull është jai të këtëni. Ju që jeni kaqë djetarë kështu, në qka jetonin këtë botë? Për jetimet e juve matë mlojanë, cë në në gjojanë? A thonë kële, e shia, e leti, i dha agaraj, ka të sefine, tu se bëha të makë. Thotë, na jemi të knoqën, na vetën e nim të knoqën, vëshme një gjo. Në që të gjona, që ka kur të batisa, njëa, nëtojnë me neve. Ashtë e ju gjëmate pakuptushme, ama na esë qërojmë që ti këta, ma njëherë. Edhe njëherë po, po e përstrisim, e tonë e po e bëjmë sbjegimi në kësa e gjonë, e të cila të ju ka me të pakuptushme dhe në tëllë të gjoja për jetoni, këto shkijit për i thojit u zhjiva, me di këna qësi të juve i nini tha el eshja, el leti, gari dha gari kati sefini në të seba hatma tha na jetojm edhe i ndihim për jetimet e tona mat mloja në të gjojna kur anijat fundosën deti, ato gjojna nuk fundosën për po nëtojnë me neve do halin bregdet me neve, do me thojnë Shka umor, shka, shka e shka u mërvesh? E thënë, anije i ka thonë ki djetari organismit njerit, vetë vetës. Kër të batis e ki, ki kur batis, kër ti dale me la që e shpirtave për para, dhe të bolmo, e jotja u kri. A, a batis i anija? E ato gjonat shkanotojnë me këta, kush janë? Do batisin me anijen, do. Kush batis me anijen? Me anijen batis arat që i ki pas traktori batizme anien komboj batizme anien stogat e sonës batizin tërla ari kejt të batizin tha a janë do notojnë me muë e anena të dalin bregdet ku shë janë këto që ato shka ti i merë e të vinë të ti me vorin të vorri jëtë hinë me ti i mrena idha ma të bnu adem in kata amalu illa min thë lanë punë, mëslimoni kur të dhesej, i mprenë punë të mo, vetëm tri punë jesin që shkojnë mas ati, sada ka gjeri, ka bonit mire të da rjedhë mas dheke sa ati, alimun jënë, alimun jënë, tëra kevalet dhe në alimen jënë të faubih, tëra ke ilmen jënë të faubihi, kalon diturima, dituria ati vazhden, në nën katonin ton, jemi shumë të knoqën të epor, kur pe i pleqve ton, ma sa e sa vedve i njim të thonë, Halit Efenia ka thon. Allah, Allah. Ma xhi hojë plot hojallar kanë kapërcinë ketërin. Kë janë pyojallarve për hesapet e to nësh ka e min xhami? Është pi hojallarve herësh. Po ç'e interesan? Po thojn Halit Efenia ka thon. E pse po thojn pra Halit Efenia ka thon? Do thot se ki njerëj ka dhon, ki njerëj ka kontribut, ki ka dhënë diturit, ki ka dhënë shkend nget milet këtu, edhe pra ka dhe shkendës me apetite, me vullnet, me imon, me besim, që fjallë të ju kanë nërujt, e masë plët kanë ka përcijë. Plët e plët pak po folet për to. Shumë pak po përmenën interesant. A i maj moqë mi po përmenën. Pra ka thonë Resulullah e lësratu sëram, kur disësh, shkonë t'i të vorrat tri punë, jesin marës. Sadak që ke dhonë. Këndërtu di shka ka merë. O a ilë më njën të faubihë edhe kelon dituri qërë tja shopin hajri, këtë edhe diturin popël, qërë shifën, inshallah edhe neve, inshallah për e luthë mizotin, edhe neve dë një herë e mafë dë një kohe, inshallah na përmenë në dyko shpër të mija. A, inshallah për të keshë nuk e bimë punën me na përmenë, na përmenë edhe neve, e unë e që ta shë jam gati, më një hara të janit e fenijës, ma si pëj përmenë e temni me ju thonë, Klonja një elham, hëm, dhe gjoni edhe klonin një elham ka dalë, inshallah Allah i të shpirët e ati burit marë, e të mirja qënë të vorën këtë Ramazan, e ja rritat se vabë, Allah i gjëllë gjëllë u ma si e ka pru punën, e ka meritume e përmenë këtë këtë kërësi, për gjithë modë, na pizdek me dojm, e dojmë, kushe ka mëri mu të lak pizdjallë e ka dashtë, Allah i gjëllë ja gjëllë u vorën ja bovë dritë, inshallah në këtë afon edhe kalon masdekës ke lënë evlad i cili çka bën ti ke vdek evladit të shtëpia jote aku ti jet i ngrenë dur thot rabbi gfirli wali valideya walil mu'minina java yakumul hisab ozot mifarku sura 100 falja babostim në vor falja nonos tim e gabim ato allah edhe falja muslimanve pitë atëmi deri në fund çe si gjali që lënë ma kevdej këti, ama aj gjali jo që ka mu banë, ka orë të gjamia, edhe din shumë mirë baba i vetë, ku a falë, e baba jam e ka pasë me rakë mu falë, nga t'hitë bësë, thotë, une nuk do t'ja lënë dhejnë një shpras të ati, Hadisi që e spjegova, edhe a spjegu me cinde herë për para, sonë të shka përdu me sonë për këti hadisi. Kja a spjegu, këta e ka një gjemotin i miherë, unë sonë të shka përdu me spjegu për këti. Përdu me spjegu se, i mjeri ajë, qka ka shku i keqë në vërë, e i kalon të këshit mas. Kej qka të bojnë keqë, në sahifën e ati. I lumi ajë qka ka shku në vërë, kalon mirë mas. Kej qka të bojnë mirë, në sahif Njërën i paska dikë, haloka në i gjallë. Njërën i paska dikë, haloka në i gjallë. Mirët përshkojkën. Kjetëri paska dikë, haloka në i gjallë. Shqirë përshkojkën. Në drefë, posta asë një herës për unalka. Kishe kujdetë. Prodhë mirë, edukë mirë, disë mirë, le mirë majë sëmërami, venë mirë. Venë mirë të vorërë. Kejët zinë gjiri ashtë shumë mirë i lidhëm. Ta ejul e shia i të këtë Ne mas djo, qik, a ne mësë shumë t'i knoqëm i madhjo që a njëja kur t'batise atë të qirat nëtojnë me neve dhe të thëtë kur, kur të fundosët ki trup t'more fund boja e lach t'mira t'i mormi në vërë me veti na në në qitë të gjona knoqëmi ja e juhën nës as dhu meri radiallahu ta'ala anhu as dhu meri radiallahu ta'ala anhu as dhu alaikum bil ilm Fa inna Allah, fa inna lillahi ridaen, ju hibbuhu. O njerës, hujumë, hujumë hujum hujum mas shkencave, po hujumë mas shkencave të përgjithme, bani hujumë mas ilmi të mas dhitorijës, mësoni shumë, po ju këshiloj mësoni shumë, se zote gjëllë e gjëllë aluhu ka shembol gjëmorë, mësë me mdojni se e vërteta, është alegori, ku shë di alegori, shka të me thonë, anë fjanë fjalë me marë uha për dorëm për di shka që të thëmë, e thonë Allahu gjëlle gjëlelu hu, e ka një gjibë, arështë du merë, inshalla më kuptani ju, e ka zotin një gjibë e banë, Allahu s'ka gjibë se a i sa trupë, po neve ka dërshme në jafru të menja junë, ma shpejte dhe ma kolaj, e thonë, e donë shumë gjibën e vetë, e thonë, si a vej e shkur kuj përveç se ative shk sa t'jala për kësi gjibe po gjibeja e dituris kjo kur gjosa në këtë gjibe shumë e njeri a bërë zil në këtë gjibe shumë e njeri a kuris në këtë gjibe shumë e njeri ka kontribu në këtë gjibe shumë e njeri ka përmirsu pun s'flitet për ketë po flitet për një gjo për një gjo të cilës Allah u gjelle gjelalu emnin ja kanë gjitë gjibe a realitete ko emnin i kram i kram, respekt, ngritje ndër ka thonë nuk javesh kër kuj përvesh djetarve. A këtë gjive, këtë këtë vesh, Allahu gjëlle gjëlelu thasë du meri e dënë shumë. Zubejr ibn ebi bakë, rëndi Allahu ta'ala anë huma, ka thonë këtë ebeli ebi ibil e rakë. Këtë gjalli ri ka thonë, unë isha në rakë, babam që i letrë për i medinë. Tu qenë në rakë, babam kështë të shkrujnë në letrë për i medinë, shkam kështë të shkrujnë taë. Me siguri, jo si letrat e tonë. Jo e dini se na kur qojmë letrat e shpia. Edhe kur mormi letrë për dikuj e dini letrat e tonë, shfar, shfar karakteri, shfar për mbajt e bbajt. Si avici, si anë lopas. Le bazez, a ka pelle barda, a ka pelle dhe në si janë, qa kini mel, ka la moqë e kini mursh, si kini mursh. Qita e letrat e tonë a këto? Njonit prej gjemve një rak, bada prej medinës i ka që letrë. Athan aleika bil ilmi fa innaka in iftaqarta kana lak jamala kana lak mala wa in istaghnayta kana lak jamala bik letra e baboz gjalit çka shtejn evlem o biriyam azonu neja medinetin bagdad aleika bil ilm nga mas skencave shko studiot e ulemate dhe mso mer dituri se si djeshe fukara diturin e ke pasunin ka një herë më vlazni që të qësisi më abete kërë bojmë më thot menja mamë, e di që më thot gabim muë më thot menja kejt që të fjalë shamifoli i shkel me kundra kër dale pijamije tu më së me dit me i vlerësu mu më thot menja kështu e di që më thot gabim e di që ju këtasë te bani o birje E thonë, shkom sotë të djetarët diturit. Po që je i varë, për diturin e ke pasurit. Pra, si je i varë, për na po, dëtishe dëtishe dëngin, pëse je i ditur. E thonë, oaj një stagnejta, kene leke gjemala. E thonë, po që nuk ke nevoj për di shka që për sen, diturin e ke bukuri. Pra, diturin e shka paska sa cilësi shumë të mira i paske me qeni ditur. Dhe në pasuri, edhe drejtë për drejti, bukuri, pa djetarja është qefë o vlavë jemë me të bomo abet gjërsobës, djetarja është qefë me të hinë klasë, ato fmitë, ato fmitë të shkola, ato fmitë të shkola rinë, bojnë, puteren, klasë, hipinë bongë, përmi bongë, shdripinë, ngusën me zvetë, rrejnë me shkelma, me strajsa, të rikur kështu. Ato knashen, edhe kjarë knashti, qashtu ato rritën, kjo a shumë normal, një jo a ba shumë normal. Kur të të rikurë kështu, të erit hi e mësusin klasë, kur të i ninë këpucë të mësusit për i koridori, shtrien në banke dhe banë qëtë, pëse banë qëtë atë u? A më s'kujton të i se bashmo, Allah Allah qashtu të e modhe, prega ditja, se pohin aj, i cili neve do të në mësënë. Atos e din këtu më e vlerësua se ka më mirë pikur janë çash vogli, po dit maz dite nisën më e vlerësua mirë se vën mësuesi. Fjala mësues çka? Fjala mësues anjë fjalë e cilën Muhammed Mustafa e sallallahu alaihi wasallam kur e ka sqeguvën atër për shkak ka çu zotin këtë dënyo, ka thonë s'kam gjet fjalë më të modhe se mësues ka thonë nema abu istu muallima yamjumsus. Prosh çka çka është fjala? Do të shkojmë sa Se fitisha fugarë e kiti turin pasuri. Si mos tjeshem zor për ta, ash as bukurie. Luqmani al-Hakim, një prej njerëzve të hershëm para Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e ka këshilluar djalën e vet. E kanë pruu për shembull thonte kët njerë i kët person an shumë i hershëm para pejgamberit tonë më i avet. Me me Abū Juhmatit me dijesë islami Pita Adem, a.s. Kur gjos ka pasë për qëllim që dërsen përveshtë diturirë. Qëllimin finale ka pasë diturirë. E një shembol të vogël shumë kër jam këto, sa në të munim e qindru dhe më sezonit pak, përshka këse koha a përmirësu shumë. Në kur anë i kerim suratul bakara, Allahu Gjelle Zhelele ka thonu, Allem e Adem e lësmaa kullaha. Thumë me aradau më alë lëmëlajke të fekale mbi uni bëja esmaja e ha ulaj i në këntumë, ta inkonto ta lemona inkonto msadikin frishpo Zot tejalla jlal wadim te mai spart ja ka msu emla do sot e ka kriju e ka bue gjall e ka bue me hethe dhe me qarkullu edhe bëj spart çka çka i ka bue me çka ka ndëru me çka i ka bue kram mai spart ka thon uallama adama e ka msu ademi pra pel ne ar po them skencat eksakte Shkencat bashkohore, ja kanë borx kuranikerimit sicull e pa pe përves. Pse këtu aty? Te shkolla klasa par kur çkoj në kull, fëmijët e zon, mësuesi në klasa par çka ju jep mësim, kur që nisemi mësuesi erdh të shkajson. Çka çka ju thot para ditën ditën e tretën në klasën e parë. Më një herë kur thie fëmia klasa par në shkoll, mësuesi thot 10.353 hare 479 që në komë, kalëzo. Kjo a ndozë në shkollë, kështu në klasë mara, ka kësi moabete? Jo, s'ka. E që kamësojnë a gjepra? Së në shkronjët, edhe mëjë spari, spari prej ketë gjonave, emna, emna të mësojnë. Nona, baba, kali, ujku, ariju, shkënë këto? Këto e në emna, këto e në ketë në betare. A me do të rastishtë janë? Jo, jo, Kështu ato shë e kanë shkrujt abetarën me këtë metodik Kanë kan qenë kokë mëdhaj Ato kanë qenë djetarë Asë një sa shihup kreative E pro mirë Fënija në klasë par Apo dash ka majës pari mi mësu e emnat para këtë gjonave Po Allahin kërani kerim Që nimi e katërshin vetë ka thonë A dhemi a ka qenë klasë par A dhemi ka qenë klasë par I pari njeri Zotë i ka thonë E emnat ja ka mësu majës pari Pra, ti po thoin feja edhe shkenca, a pa s ka feja edhe shkenc, a pa s ka vet shkenc, aka na ke dituri. S ka feja edhe shkenca, an mësh lei kanë dawto pun kështu. Se më thon feja edhe shkenca drejt për drejti na çka kimi bo, drejt për drejti me budallë kim toni kimi drejt di di grupa njerëz pa hiç zort. Pa hiç zort. Më thon darka dhe iftari, a, a ka dallim diçka darka dhe iftari? S ka kur mi dallim hiç. Darka edhe iftari janë teshat nuk me mëso për mi hongër Pra shkenca dhe feja shken Në kuranë po dhej keja kamësoa Demit emnat majës pari Të shkolla ka qenë klasa pari Pari njëri Të shkolla fmive klasë pari në përja mësojshin A pas ka të dhe në dalim dhe sara jo Ska këm në se në dalim ish Ama laikët Ato shka në eformu në shtetin laik pi, pi, pi qenë qinë vetës e, e sa Ato në e banë në këto punkët Qikja në ashe feja Qikja londa, e, e shkencës, ka skar për bashkat, ka për bashkat, Allahu xhelal xelaluhu, nuk i ka dawt ato gjona, kej, kej ti ve gjonave ju ka thon me një fjalë, dituri. I thonë o Luqmani, i thonë Xhalidvet, o vlad, o biri im. Ka thon Xalisul ulama. Shkon me xhlisin e dietarëve. Wa zahhimhum fi rukbatayhim. Inshallah unë do të mëndohem se kam pak problem me përkëthimin e qithaj pjese, në gjuhën shqipe, do të mëndohem me e përkëthi ju me bashkë që ishtë duhet, a me adhe ju me mënivu me kuptu pak. Tha, shko në mezlisin e djetarve, edhe jep ju zahmet me gujtë e tu. Tha, shko në mezlisin, gjallit për e kshilon nuk mën e hakimi gjallin e vetë, që pesmi vetë. Shko në mezhlisin e ulemove, në mezhlisin e djetarve, edhe jep ju zahmet me gujt e tu. Shko në kjo jep ju zahmet me gujt e tu, a thu? Do të thëtë, kjo e ka kuptimin këtu. Jo me shku të hoqa, të nësusi, më ullë qash nga të me... më smelon e rifin me morë frimë, se ka pas këtë qëlim, po e ka pas për qëlim që ti më nga të se kejtë qërë er qëshë për djetarve, dhe në zahimu humbiru këbatejk, afrof nga gujt Me një fjalë kada është ta vullnetarizoje, tja grite shumë vullnetin që ki njeri prej djetarëve mështë shkoqët e të marë edituri. Do të thotë, që ka do të thotë? Në fakultetë kur të shkojshë, ta dashurojshë a shkatë mëson? Me drejtë e kur të shkojshë, ta dashurojshë atë njeri që ka të mëson? Në shkollë kur të shkojshë, mësusin të në të dushë, o në zanë që ki arë në gjami me falë të ravijetë kur kur dalem kur të rrejë zilja me uli shutë shtëpia mësuesi me sigurinë klasën tonë të kalon të tërë shtëpië ti kur të vesh pejaqe me dëshirë me çeph me çantën dorë me dëshirë kur të vesh të shtëpia me vullnet para zgjetja punëve masit harizbuk për shemb të bish mbi fletorin tonë me vullnet ti bën të tërë jo me zor se ndoshta mësuesi nëse në banket po me vullnet ti bënish nëpërmjet detirave tua për dit ngritës, për dit rritës edhe mësuesin tan ta dojsh, jo vetëm zoj shtëpi aty msim, po edhe mësuesin ta simpatizojsh, ta dojsh tepër, ta respektojsh tepër. Mësuesi jot meriton ti kufuzat me afshia ti. Mësuesi jot meriton ti dorën me aputha ti. Mësuesi jot meriton ti me nikon për respekt me një. Mësuesi jot meriton ti kamën me emer, e me anxhit me nun dhe ngjie me nun kermei, këjt këto mësuesi jot i meriton. Kush ka thon kështu? Kush na ka mësu kështu? Ibne Abasi ka shku zejt ibne Thabitit, ja ka morë komën të hibë në kali, e ja ka nëmë dhe një në kali, të në ja ka në gjitë për thrupi minimum e hibë. Pëse kështu? Pëse tëri këtu? Pëse hake dha umirëna në nefale bil ulema. Pëse të më falësh, kështu në ka eduku esë islami, djetarët me i respektu. Ka, kështu në ka, ka eduku për nga marion, me i respektu atë shka në mësëllë. Luqmani ka thonjë li vet. Zahim al-ulama bi rukbatik. Qul intaguni dietarve. Ka dashme thon, mosu largo. Ati ti ishe daim a prezent. Fa inna Allah ta'ala yuhyi al-qulub bi nur al-hikma kama yuhyi al-ard bi wabl al-sama. Por shkaqsa Allahu jalla jalaluhu tawbiriyam mediturii injall zemrat, sikur shka anxhall tokon me shi i dhe amatë el alemu bëkëhu el khutu fil bëkër djetarët shkenstarët e më dhej kur zdesin edhe pëshkit ndeti kajnë edhe kafshet kajnë ka dek një djetarë me një rëf edhe kafshet kajnë njerëzve shka s'ka një monë mi prunë gjamikë shka s'ka në besim islam a ishte i korëm kejt a ishte i fshim kejt a i po thej ke kajnë hajvan a po do me të kazu shkenstarishtë një me kajnë Kajnë, kajnë e vetë, janë pa edhe tu kajtë për një me me lëtë edhe janë pa tu kajtë me lëtë. Po unë e për e spjegojë ndrishe, për e spjegojë halama tjesë, se, se, se me e pa tu kajtë me lëtë për zëtë njënë. Kajnë me lëtë të bura se si desin djetarët atë qërë të një i presin lëtë me sakitë. Kajnë, kajnë, i presin lëtë me sakitë, s'ka djetarët i presin lop, i repin lop piz gjalli, a gjekus ka djetar në kasaphone e shtin kavin gjall, ja hekin likurën del matoni gjall. Kjo pun nuk bëhat për që tërsen, kjo veç bëhat se ati nuk ka djetar, për që ta bëhat se, o vlavia, nuk preth hajvani me shtin t'i gjall këton, me ja hek likurën halapa i darë shpirti maton. Kështu s'kanë këtë dunjok si azabi. Këta e bojnë kush? Këta, hepten shka vitrash dhut me kona nimi vepru kështu E, ama, mirë, apo ndonë? A, a ka qështu ajo? Qështu ma s'ka, pa, a i qëtëre e ka gjithë një metodë që t'ash pak manam se kjo. Ska bu banë, sotë, në e gjujim, në lëtë valim, evrasim, ma, ama, ama metodë pa e gjithë, me evra, po a jo anë let, a jo anë let, një një halam ma modern me që keqë. Jutërit, a dini se ome me që keqë? me që kështë gërëve, mëzatit, një mikilë, mu këto, danë, metod dhe metod, se kështu, se kështu, s'ka djetar, as, as i thujnë qisaj, atu kajt, qajt, hajvani, a qisaj, asan, asan me vend, qisaj, misojnë së hajvani, s'kajna, e të në, ku ka djetar, ku mirmi me islam, që, që, që shkon regulli, eh. ati fabiki, me këmë... e të tërkuzë të kamrat, urdhane fakt, Bismillahi Rahman Rahim Para se ta çesin pi arë. Me rebreçat kos, se islami ka porosit me cukat mirë. Ne ar me cukat mirë. Tone kush di me spërë mirë me spërë. E me orzuka dalë. E me liher hu, hu liher. Nijali fort, nijali mirë, nijali musliman. Bismillahi Allahu Akbar. Ma emnënati Allahu. I cili ka e ka kriju këta? Për mua. E ka kriju kaj? Unë me hong. Unë e me hongër mu forcu, Allah i ti edhe Allah i te me i bohë bo adhërim, me faliminderu, njëherë. Da mori ujë, edhe i ushqimit, edhe i gjakut a u prejnë këto, me përënëherë. Ikë. Le. Po, ka dhe majstorë dhe për miletit tonë, edhe pak me mojë një ka shura. E këni përënë? Si zinë e paprejë ka ti pak një ka shurënë e s'ka më gabim trash mo, s'ka më gabim trash, njonit për i del shpirti, t'u i dal, njonit për e prejk me më e kose. E ku më e prejk? Në për e prejk. Runa zot, për gjahiljetit, runa zot për batidurijës, o Allah, gjëmatin ton, kejt bane më ditur se na. O zotë i unë, qka ka gjallë të ri bane një atë mundën, që a i në përmet librit e në literaturës, dë bëhës shumë i ditun. O Allah i unë, Ditë në Ramazanit banaj Kabul Atë qka ka med paninu banaj lete dhe banaj Kabul Qka ka të smutë shërëje ozët për hirtë si mujtë madhë Edhe për, për respekt Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam Qka ka musliman që ja i mbilu në burg O Allah për hirtë këti mujtë madhë Son të paranesri lishoja nga burg ozët O Allah i unë Atër gjonash ka do t'i mele kë i popull si vetë më bereqet Pitash për t'lutë me arat e këti populli mafaza me i bonh O Allah po të lutë me që i kokrat Të cilën këtë pranë verë ma si që sot Pom të melë këp njoni Po melë këtë që gjepos E pitë parën ditë pra pitë e ketë Po të lutë me o sot E tërë er të a imra mi bereqet Me na i bo fushën ma fadha Që ne të kemi kokrat e tona E na përmet ative të këthemi të faleminderimi jot, E të njofim si zot ti që shki qef Me të njofë Allah i gjalla gjelalu Letë na i bo fushën ma fadha